які ви звикли завжди там бачити. Так, так, щоб хоч чій та яскравіше виступило там знайоме протилежне узгір'я. І ліве крило міста, і контури нових будинків, і вихи нових димарів, і стіжки нових вулиць – все, до чого так звикла ваша уява. Але це неможливо. «Далечінь! Далечінь!» І хіба може когось здивувати ваше бунтарське бажання розігнатися ножем по цій неможливій завісі? Так, так, щоб раптом упали серпанкові примхи і з'явилась проста, неприхована дійсність. Але це неможливо. Далечінь! Далечінь! то хіба дивуватись, що вас зненацька охопило нове почуття, наївне, як справжня юність, нестримне, як справжня сміливість, бажання притьмом югнути в ту зачудовану просторінь? Так, так, щоб полетіти ген-ген над просторами, щоб покірно і відверто стелились ці смуги, щоб розгорталась і падала тьмяна заслона, щоб у невпинному льоті виникав і вихрився довгий шум, щоб раз у раз повставала нова й нова захватна далечінь. Дійства. Великого дійства! Гукнувши, ви поспіхом збігаєте долі. Ви перехоплюєтесь через паркан, лишаючи, звичайно, на його холодній, сріблястій поверхні відбитки пальців. О, як приємно! Ви впірнаєте в найгустішу гущавину. Ви силоміць мнете галуззя, прокладаючи собі дорогу. Ви байдуже откидаєте І рвете ці зеленясті Скуйовджені косми Щоб вийти до найближчої галявини О, як приємно На галявці одразу зриваєтесь бігти Але насупроть Нещодавна могила Невже через могилу? Та пізно Бо через неї ви вже пристрибнули, і лише після цього, лише на одну мить ви зупиняєтесь. Саме цю мить, як ви чуєте, верховіттями прибігли перші прибійні хвилі, і звідусіль починають звеніти перші радісні дзвоники. «Добрий день, жаданий ранішні вітри!» «Добрий день!» Жваві вістунчики дня. Мимохідь ви сіпаєте якусь довгу, тоненьку стеблинку, що, схлипнувши, вислизає з найближчого свого колінця, і маєте такий привабливий зеленявий кінчик. Ви кладете цей кінчик до рота і почуваєте солодке, прохолодне, надзвичайно смачне надіб'я. Тоді ви смикуєте по дорозі ще кілька стеблинок, тоді ще кілька, ще. І так, смакуючи сік цих солодких рослин, що зросли на могилах, наспівуючи щось безтурботне, ви поспіхом простуєте далі. Простуєте через горбки, щоб скоротити дорогу. немов боїтесь спізнитись на якісь важливі сходини. Якесь виняткове видовище, хоч добре знаєте, що ось незабаром вигулькне огорожа, а там одразу почнеться степ. Справді, мов той притінений коридор, лишається позаду кладовище, і ви входите до прекрасної залі, такої високої, такої неймовірно великої, що в першу хвилину самі собі здаєтесь. Непомітною комашкою. Як тут багато повітря! Занепокоївся б сам славнозвісний коро. Цей незрівнянний, димно-голубий плафон.